върху граховото зърно. Имало едно време могъщо кралство. Кралицата му винаги получавала каквото поиска. Особено грижовна била към малкия принц, своя единствен син. Осигурявала му най-доброто от всичко. Най-хубавите дрехи, изискана храна, най-добрите учители да го образоват и какво ли не когато принцът възмъжал, дошло време да се ожени и кралицата го повикала при себе си. Един принц трябва да се ожени за принцеса, но трябва да я открие сам. Запомни няколко неща, докато я избираш, не търси само красиво лице. Не е достатъчно една принцеса да е дъщеря на крал и кралица. Тя трябва да бъде деликатна, интелигентна и изискана да има добър вкус за облеклото си и да се държи с изключително достоинство. Най-важното и първото, което трябва да забележиш е, че истинската принцеса има глас като на ангел. Принцът се съгласил с кралицата и тя му позволила да тръгне на път да си търси съпруга. Заедно с слугите си, принцът пътувал много дни – и стигнал до съседното кралство. Отишъл при краля и се представил. Кралят се зарадвал, защото принцът бил красив и благовъзпитан. Кралят го завел при дъщеря си, вече мома за женене. Принцът бил доволен, като видял красивата принцеса. Тя четяла поезия и била добре облечена. Здравей, принцесо! Здравей! Принцът се стреснал от дрезгавия глас на принцесата. Ти добре ли си? Да ти донеса ли малко вода? Не, не, не съм жадна. О, добре. Моля, че си поезията. Сега ще те оставя, защото става късно. Радвам се, че се запознахме. Принцът малко се разочаровал, но продължил пътуването си към следващото кралство. Стигнал до замъка и се представил на Краля. Кралят и кралицата били очаровани от принца и веднага предложили да го срещнат с принцесата. Принцът отишъл в нейните покои. Видял красива принцеса, седнала на масата. Тя тък му се хранила. Принцът я поздравил, но тя дори не го погледнала, защото била много лакова. Виждам, че си заета принцесо, ще те оставя насаме с любимата ти храна. И принцът напуснал кралството. След като пътувал много дни и минал през много места, принцът не успял да открие подходящото момиче. Върнал се в своето кралство разочарован. Родителите му го посрещнали. Той им разказал всичко за пътуването си. О, о колко тъжно! Но се радвам, че се прибра без да избереш нито едно от тези момичета. Знам, че щеше да бъдеш нещастен, ако се беше оженил за някоя от тях. Принцът се съгласил с кралицата и се прибрал в покоите си. Тази вечер се извила буря. Принцът наблюдавал от прозореца в стаята си и видял някой да приближава двореца. На вратата се почукало, когато отворили. На прага стояло красиво момиче. Носело тежка мантия и било подгизнало от дъжда. Принцът тръгнал към нея, щом чул сладкия й глас. Кучияшът ми се обърка в дъжда. Аз тръгнах към светлините на двореца. Ще бъдете ли така добри да ни осигурите подслон за през нощта? Разбира се. Добре сте дошли. Позволете да взема вашата мантия. Принцът я приветствал двореца. Щом свалила наметката си, той си помислил, че е най-красивата девойка, която бил виждал, казал на слугите да се грижат за нея и отишъл да уведоми кралицата. Тя дошла да види момичето, но кралицата изобщо не го харесала. Тя не е никаква принцеса си, не. Виж цялата тази кал роклята й! Освен това, с нея няма слуги. И защо принцеса ще тръгне на път при този силен дъжд? Но, майко, аз не съм виждал толкова красиво момиче и такава походка. Кралицата разбрала, че синът харесвал девойката и решила да се отърве от нея, като му докаже, че тя не е принцеса. Аз ще я подложа на изпитание. До вечера ще й дадем да спи в кралско легло. И под десетте много дебели дюшека, аз ще сложа сурово грахово зърно. Ако тя е принцеса, ще е достатъчно нежна и ще го усети. Принцът се доверил на майка си. Кралицата наредила на слугите да сложат грахчето под дюшеците. Принцът придружил момичето до стаята. До леглото била опряна стълба. Двойката не могла да мигне цялата нощ. На сутринта се събудила и повикала един слуга. Много съм притеснена. Моля те, не казвай на принца, но това легло е ужасно. Сякаш вътре имаше тухла. Не можах да мигна през цялата нощ. Принцът научил за оплакването на момичето и се втурнал към него. Ти си истинска принцеса, нали? Моля те, омъжи се за мен. С радост, стига да не се налага отново да спя на това легло. Принцът и принцесата са оженили. и живели щастливи до края на дните си.